«Мама дівку не пускає в подраній сорочці. Тебе, мабуть, пустила?» Запитав і почув, як та, закусивши губу, сміється, голосно підвиваючи. «Усе нормально. Їхати недалеко», – заспокоїв її. Так і сталося. Голосно сигналячи, не звертаючи уваги на червону цеглину знака, Валерій зупинився просто перед дверима приймального покою. Передав лікарям історії хвороби, подивився, як вправно санітари укладають на ноші, і кудись швидко відносять майбутню маму, і від'їхав, цього разу тихо і непомітно. Він зробив усе, що міг – і більше вже не був потрібним. У сутінках автомобіль повільно рухався вперед, розсуваючи пасма дрібного дощу. Крізь запотіле скло місто видавалося суцільним організмом, у якому сплелися і змішалися докупи, ростаючи і проростаючи важкі будинки і тріпотливі деревця тьмяні плями клумб та газонів, чіткі лінії блискучих тротуарів. Кожна деталь невідомо звідки починалась і невідомо де закінчувалась, лише інколи визираючи краєчком із ландшафта, який і був власне містом. Це нагадувало фантасмагоричну японську акварель, де вітер роздмухує молодий бамбук, а усе інше потопає в сіро-брунатному тумані, який закриває основну частину простору і в який глядач повинен проникнути уявою емоцій, а не силою зору. Тільки на передньому плані цієї акварелі були липи, а далі сіро-чорна темрява, просякнута вологою. На цій акварелі хтось переборщив із цім'яними кольорами і водою. «Втіш мене!» – прошепотіла Галина, міцно заплющивши очі, щоб стримати сльози. Я не вірю священникам з лікарями, а тобі вірю. Не вийде в мене, відверто визнав Валерій. Коли починаю вимовляти трохи більше, ніж звичайно, слів, вони мене заводять у пастку. Краще я мовчатиму. Ні, втіш, я прийму усе, що ти скажеш. І я залишилась такою ж дурепою, як і була. І досі вірю у твої неоковирні пояснення. Говори. Коли маєш що говорити, ти маєш, я впевнена. Валерій важко зітхнув і подивився у куток, наче намагався викликати до життя якусь картину. і ніколи не бачений образ виник. Одного разу в середні віки вороги захопили місто, і городяни, рятуючись від навали, заховалися у печерах Лаври. Вони знали, що завойовники не наважаться вступити до заплутаних лабіринтів – але не чекали, що вороги зі сміхом почнуть засипати входи до печер, вигукуючи «Поздихайте, ви самі обрали собі могилу і свою долю!» Сонячне світло почало гаснути, і коли зник його останній промінь, люди закричали від жаху і почали кидатись на стіни, шукаючи порятунку, бо вже відчували смерть. І раптом заумерли, почувши гучний голос сліпого ченця-співця. Господи, волав той, навіщо ж такий світ, що коли я не бачу його, люди плачуть, горе, бідний монах. А коли запанувала темрява, і для них вони плачуть, горе нам. Хоча я не бачу, щоб щось змінилося. І серед останньої трепетної тиші люди почули інший голос –